De altă dată, pe vremea când peste Persia domnea șahul Cosru, trăiau într-o mahala săracă a cetății lui de scaun, trei surori desăvârși de frumoase, semănând una cu alta ca picăturile de apă. Totuși cea mai tânără era cu mult mai frumoasă decât celelalte două. Pasămite, cum șahul avea obicei să cerceteze cu ochii lui cetatea, umblând tiptilat în straie de negoțător se întâmpla că, într-o seară, nimeri chiar în Mahalaua, unde locuiau surorile. Și, auzind în fundul unei ulicioare râsete zglobi, voi să afle cine râdea și de ce. Se apropie atunci de sălașul acela umil și, privind printr-o ușii, le văzut pe cele trei fete stând la taifas. Și despre ce puteau grăi ele decât despre măritiși? Cea mai mare căreia îi plăceau plăcintele peste măsură, dorea să ajungă nevasta meșterului plăcintar al șahului. Mișlocia râvnea la bucatele îmbelșugate ale ospețelor regești, plăcându-i îndeosebi castraveții împănați cu orez și fisticuri. Și întrucât nimeni nu se pricepea să-i gătească mai bine decât meșterul bucătar al șahului, mărturisi surorilor sale că mai pe dânsul ar vrea de bărbat. Mizina însă tăcea și se rușina. Iar surorile nerăbdătoare să afle O luar atâta în râs încât până la urmă o silire să vorbească Și cu glas dulce ca apa de izvor Ea spuse Aș dori să ajung soția stăpânului nostru, șaul. Feciorii pe care-i voi naște vor fi vrednici de tatăl lor Iar fica pe care mi-ar fi drag să o am în fața ochilor ar fi un zâmbet al cerului. Auzind acestea, costrușac simți simțit că inima i- dă ghe să împlinească dorințele celor trei fete. Și a doua zi le chemă la palat, unde le aduse la cunoștință hotărârea lui. Și așa, sora cea mai mare se mărită cu plăcintarul, cea mai mijlocie cu bucătarul, iar mezina ajunse soția șahului. Celelalte două nu iertar, însă norocul. Și nutrirea împotriva ei o pismă ce nu se putea potoli decât cu răzbunare. Când născuia pruncii pe care-i făgăduise șahului, surorile îi schimbară pe furiș cu pui de animale, arătându-i întregii curți spre rușinea sultanului. Iar copiii îi așezară în coșulețe de os și-i aruncară în apa unui râu ce uda grădina palatului. Dar se potrivi ca un țăran să-i găsească în râu. Și lua el pruncii și... Ducându-i la el acasă, îi dădu în grijă nevestii nevestisii care crescu ca pe copiii ei. Iar sultana, spre bucuria surorilor ei pizmașe, fun temnițată de costrușah pe toată viața, într-o chilioară din străfundul palatului. Așa trecură ani și peste vinovați și peste neprihăniți. Copiii de suflet ai seranului se făcură mari, fiind întru totul precum îi văzuse în gândurile ei de fată mama lor. Se numeau Farid, Faruz, iar Fecioara, Farizada. Dar pentru frumusețea ei, lumei spunea fetei Farizada cu surâstra-ndafiriu. Când grădinarul și soția lui se stinseră din viață, duseră cu dâns și sublespe de a ce nu se deschide, Taina copiilor de suflet Frații rămaseră tustrei să viețuiască mai departe la oaltă în casa de la țară Farid și Faruz plecau ades la vânătoare Pe când Farizada n-avea plăcere mai mare decât să îngrijească de grădinile sale Unde se adunaseră păsări de toate soiurile și de toate culorile De când cântecele cărora răsuna văzduhul Într-o dimineață când se pregătea să se ducă la râu, se întâlni cu o bătrânică. Aceasta i-a cerut în voire să odihnească, Oleac, în grădină. Fii binevenită, măicuță, în țălașul nostru! Fă haterul să intri ca să gusti din bucatele noastre! Bună țin, inima! Poftește, Maicuță, pe aici, pe aici! Da. Sistăm colea sub umbrarul ei să mâncăm ceva, ca să ceva. Da, Necuvântată fi pentru sufletul tău darnic. Să știi că n-am întâlnit nicăieri loc mai plăcut, grădini mai miresmate și copaci mai frumoși decât aici, la tine. ne spus, mă bucur mătușa de cuvintele tale, fiindcă nimic nu mi-e mai drag pe lume decât grădinile acestea. Aaaaah! Cărora le aproape toate ceasurile mele. Da, stăpâne. Dar după cum tu ești fără seamăn pe pământ iar luna și soarele pe cer tot așa aș voi să ai în această frumoasă grădină ca să fie și ea fără seamăn în felul ei cele trei lucruri de neasemuit care îi lipsesc căci numai cu ele poate ajunge la desăvârșire. Trei lucruri de neasemuit? O, stăpână! Află că cel din pei dintre cele trei lucruri fără salmon. dacă s-ar afla în aceste grădini, toate păsările acestor grădini ar veni să-l privească și după ce l-ar privi, ar cânta la oaltă. Căci toate neamurile, fără de număr ale zburătoarelor, Se închină dinaintea frumuseții sale, mai presus de toate. Și, o stăpână Vilvil -vil el Hazar, pasărea grăitoare, Pasărea grăitoare, cel de-al doilea dintre aceste lucruri de neasemuit, o stăpână e copacul cântător! Copacul cântător! Cum poate cânta un copac? Poate, nu te mint. Iar cel de-al treilea dintre aceste lucruri de neasemuit, O stăpână e apa de aur! Cine aș da să văd și eu această apă? O zupănică! Dacă aceste lucruri minunate S-ar afla în aceste grădini Cât ar fi deslăvită frumusețea ta O, stăpână, a unei cosițe de stralucire O, oh, măicuță, cât de minunate toate acestea Dar nu mi-ai spus în ce loc se găsesc Cele trei lucruri de neasemuit <hie> Stăpână, aceste minuni Vrednicii de ochii tăi se află într-un loc așezat către hotarele împărăției. La hotare? Și calea ce duce într-acolo trece taman pe lângă salașul tău. Pe aici? Dacă voiești să trimiți pe careva să-ți le caute, n-ai decât să-i spui să urci aceste cale vreme de 20 de zile. Și a a zi Să-l întrebi despre ele Pe cel din tăi trecător Pe care îl va întâlni ah. Și acum Pacea Pacea deasupra ta oh, Binefăcătoare Binecuvântată comunitate. Pasărea grăitoare, copacul cântător, apa de aur la culoare. bilbil el hazar Cum să fac să ajuc la ele, măcar să le învân? Și Farizada prinsea străbate cărările grădinilor sale și colțurile obișnuite care erau atât de dragi. Dar îi părură fără farmic se întristă cu totul și plânse pe cărări și, mergând așa, lăsă în urmă penisip pe nisip lacrimile ochilor săi închegate în mărgăritare. În timpul acesta, Farid și Faruz frații ei... Unde-o fisurioarea noastră? Nu văd sub umbrarul de a asumi unde ne așteaptă de obicei! Farizada! Farizada! Farizada, surmiți franda firii! frații mei, nu mai iubesc grădinile! Cum se poate? De ce? Nu mai iubesc grădinile. Le lipsește pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare. Pasărea grăitoare? Copacul cântător și apa de aur la culoare? Da. A trecut pe aici o bătrână și a poposit la noi să se odihnească. Și, și mi-a spus că grădinilor mele nu le lipsesc ca să fie desăvârșite decât acele trei lucruri de neasemuit. O, surioară prea iubită, potolește-ți sufletul și răcorește-ți ochii și spune-ne unde se află asemenea mine. Se află undeva, către hotarele împărăției. Și calea ce duce acolo trece taman pe lângă casa noastră. Ha? Și după 20 de zile de mers, trebuie să-l întreb despre ele pe cel din tâi om care ți se în cale. Iar acel om îți va spune unde să le găsești asta e tot ce știu și nimic mai mult Vom pleca în căutarea lor Nu, nu, nu nu vă lasă pleca Farizada, nu. Farizada, dorința ta e pentru noi sfântă <gânt> Iar mie, vârstnicului, mi se cuvine să o împlinesc Tu, frate Faruz, vei rămâne să o pe sora noastră Bine Iar eu voi încăleca și voi porni chiar acum că te hotar Farid, Farid, dai milă Lasă călătoria asta plină de primești, Decât să sufer de lipsa ta Mai bine să nu văd niciodată pasărea greitoare Copacul cântător și apa de aur la culoare Alungă-ți temerile, surioare. Căci lipsa mea nu va dura mult Și ca neliniștea să nu te chinuie Ține jungherul acesta El îți va da deștire asupra stării mele Dacă vei vedea că tăișul e neted și lucitor ca acum Vei ști că sunt viu și sănătos de vei vedea ruginit înseamnă că am căzut în robie Iar de va picura sânge din el Vei avea încredințarea că nu mă mai număr printre cei vii. Ei? Și acum rămâneți cu bine! Cu bine, cu bine! Familie, familie. Cu bine. Și călătorii parit vreme de 20 de zile și 20 de nopți, prin singurătăți unde nu se afla decât iarba verde și răsuflarea vântului. Și în cea sosi pe o pajiște la poala unei munte. Și pe pajiște era un copac, iar sub copac ședea un om foarte bătrân. Văzându-l, scoboru de pe cal. Pacea deasupra ta, omule. Scoboară asupra ta toate binecuvântările, fiule. Sunt gata să te ajut cu sfaturile mele! Hai. Vin de foarte departe, ha. în căutarea păsării grăitoare, a copacului cântător și a apei de aur la culoare. Îmi poți dar spune în ce loc le-aș putea găsi? Uite mingea asta de piatre roșii. Sui pical și arunc-o înaintea ta. Ea se va rostogoli și o vei urma până unde se va opri. Acolo... Leagă calul de dânsa și urcă pe muntele ce l vede de aici. Îl vezi? Da. Și în toate părțile pe cale vei auzi glasuri cumplite că de sângele pământenilor. Da, tu să nu le asculti. și nu care cumva să-mi torci capul. Cât de vei face asta, vei fi prefăcut în stană de piatră. De te vei împotrivi chemărilor. Ve găsim în vârful muntelui pasărea grăitoare și îi vei spune Pacea deasupra ta, o, Bilbil el Hazar Unde copacul cântător, unde apa de aur la culoare Și Bilbil te-a lămuri eh, și acum du cu bine. Farid se grăbi să sară pe cal Și din toate puterile aruncă mingea înaintea lui Când mingea se lovi de cele dintre stânci Farid descălecă și le de locul de ea Apoi pu a urca muntele Și deodată dintre stânci se auzi Nu erau nici voetele bânturilor sălbatice în singurătăți Nici mugetele buhoailor nici urletele apelor ce se prăvălesc în hăuri. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Și glasurile se făcură curând, așa de multe și așa de cumplite, un urs suflarea lor trecea așa de aproape de fața lui, că Farid, uitând povața, mm -hmm. întoarse cap. Și în aceeași clipă se prefăcu un stană de piatră neagră. În ziua aceea, Farizada scosese ca de obicei jungherul. Faruz! Faruz! Jungherul e ruginit! Fratele nostru a căzut în robie! A căzut în robie? Frate! Frate, de ce te-am lăsat să pleci. Nu mai plânge, surioară! Altceva nu-i de făcut acum, decât să plec în căutarea lui Farit și a lucrurilor care au pricinit nenorocirea lui. Iată salba asta de mărgăritare! Dea până-le mereu între degetele tale și vei ști că mă aflu teafăr și sănătos. Dar de nu vor voi să te mai asculte și se vor lipi unele de altele, vei ști că am îndurat aceeași soartă ca și fratele nostru. Și acum rămâi cu bine. Întoarce-te sănătos, o oh, Faruz și să-l izbăvești pe fratele nostru. Cu bine! Și la rândul lui, faruza apucă pe calea ce duce către hotare. Ajungând la bătrân, acesta se strădui din răsputeri să-l întoarcă din cale. Dar faros stăruia atâta, încât primi și el mingea de piatră roșie. și ajuns lângă munte, prinse să urce. Glasurile se înălțară pe urmele sale. El însă nu le asculta. Era cam pe la mijlocul urcușului, când deodată auzim îndărătul lui. Frate, ce-ți din? Și uițând orice chipzuială... Farid, Farid, unde e? Faroz întoarse capul. Și-ngeptită se un în stană de piatră neagră. Iar în sălașul lor, a farizada că salva de mărgăritare, Încremenește în mâinile sale. O, sărmanii mei, frați, credincioștoanelor toanelor mele, Voi merge după voi! Și năbușindu-și durerea, se îmbrăcă în cavaler, Se armă, încălecă și porni pe aceeași cale. În cea de-a douăzecea zi, îl întâlni pe Bătrân. Pacea deasupra ta, bătrâne, ah. n-ai văzut cumva trecând doi cavaleri tineri și frumoși Ce căutau pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare? O, stăpâna mea Farizada cu surâstra-n i-am văzut și am popățuit Dar, vai, ca și atâți alții înainte, au fost ei opriți în încercarea lor de puterile fără minte De unde știi cum mă cheamă, cuțule? Doar nu te-am întâlnit niciodată până acum. Ei, multe știu despre care tu, Farizada, încă n-ai cunoștință, Nu te-am măguit cine ți-a dat de veste că sunt pe lume cele trei lucruri fără seamă. Da. Dar nimeni nu ți-a împățișat primejdere prin care trece cel ce vrea să stăpânească. O, încheiașule, nu-i greu să-mi tulbur sufletul cu grozăvile de care pomenești. Dar nu pot da înapoi când e vorba să-mi zbăvesc frații. Ascultă-mi rugămintea și învață-mă ce să fac să-i slobozez de vrajă. Mm. nu îi vei putea slobozi decât după ce vei stăpâni cele trei minuni. Uite, vezi, iată mingea de piatră. Da. Și acum apleacă plecată spre mine capul. Așa. Te voi învăța de băcie. Cu acest bucușor de alune. îți vei astupa uricle. Și atunci tărăboiul înfricoșător de pe munte va fi zădar Și varizada, plină de cutezanța aruncă mingea către munte Și când ajunse la cele din stânci, glasurile se înălțară pe urmele sale Cu un tărăboi înfricoșător Dar ea n-auzea decât un buzit nedeslușit Și fără a pregeta, a în vârful muntelui Unde zări o colivie de aur pe o temelie de aur Iar în colivie Pasare, pasăre, pasăre te-am prins, te-am prins și n-ai să-mi scapi N-am ne gândit să -ți scap, n-am ne gândit să-ți scap, Farizada Știu mai bine, mai bine, știu mai bine ca tine cine cine ești Farizada, Farizada, iată-mă robul tău, robul tău credincios O, oh, surâs, trandafiriu O, oh, bilbiliel hazard, minunea văzduhului Dacă ești robul meu, dovedește-o, dovedește-o Farizada, farizada, vei porunca, unca, părunca! Căci când te aud, te aud, te aud, mă supun, mă supun, mă supun! Draga mea pasăre, spune-mi unde-i copacul cântător? Colo pe povărniști, colo pe povărniști, afla vei cântătorul frunziș, din el vei rupe o rămurea și o vei sădi unde-i voi, iar ea va crește în belșugat ca și copacul fermecat. O copac minunat, Cine s-ar putea să tură ascultându-te? Arată-mi acum, pasăre înțeleaptă, încotro se află apa de aur la culoare. Spre asfințiți tu vei vedea o stâncă de peruzea. Din iață-și zglobiu izvorul cel auriu. Lângă stâncă, unul cior din fleștar strălucitor. O, apă! Apă încântătoare Într-adevăr n-ai seamăn pe lume Și acum, Bilbil, vine rugămintea cea mai grabnică Ce rugăminte, până? Frații mei, Bilbil, frații mei Ca să-i văd izbăviți, am urcat până aici Cu picături, picături, picătur, Din apa ulciorului de cleștar O, oh, Farizada, Farizada Cu picături, picături, picătur, Stropește pietrele muntelui Cu picături, picături, picături Și Farizada Lând într-o mână ulciorul de cleștar, iar în cealaltă colivia de aur a lui Bilbiul și ramura cântătoare, începua coborî boteca. Și de fiecare dată când întâlnea un bolovan de piatră neagră, îl stropea cu câteva picături din apa de aur la culoare. Și piatra prindea viață, reschimbându-se în om. În chipul acesta aș găsi frații. Mă aflu. Cine sunt? Greu somn am dormit. Surioale! O, frații mei! Surioale, ție-ți datoră în viață. Cum să-ți mulțumim? La cine ar fi slujit să trăiesc, dacă nu v-aș și putut izbăvi? Și toți la oaltă scoborâră și încălecând pe cai plecară. Pasămite cum puse piciorul în pământ, Parizadea nu a avut altă grijă decât să sădească ramura din copacul cântător Colivia lui Bilbil sub umbrarul De asomi și să toarne În havuz câteva picături Din apa de aur la culoare Cum sprăvi? Văzduhul se umplu de Viers, cânt și răcoare Firea întreagă de la păsăr Până la ape și vânt Oprindu-se ca să asculte Cele trei mână Într-o zi Fiind la vânătoare Farid și Faru se întâlniră cu sultanul Costrușah. Ne închinăm cu cinstire Măriei tale. Ochii mei se bucură de vederea unor tineri atât de frumoși. Cine sunteți? De nu v-am cunoscut până acum. Mărite Doamne, suntem fiii unui sătean care te-a slujit cu credință ani mulți. Voi sunteți copiii vrednicului meu slujitor? Da. Fericit, părintele, care are asemenea fii. Dar de ce nu v-ați înfățișat la curtea mea ca să vă aflați și voi locul în alaiul șahului? O, Sultan, iartă-ne că ne-am ținut până azi departe de darnicele tare mâini. Dar avem o surioară, mezina noastră, și asupra căreia veghem cu atâta iubire că nu ne putem gândi să o părăsim. Mie mm, e plăcută frățietatea în care trăiți. Aș dori să poposesc în sălașul vostru. Faruz, da, faruz, aleargă înainte să-i dai de veste surorii noastre. Trebuie! Parizată! parizata! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Unde-i Farid? Mai ai ceva? Fii liniștită! Ne-am întâlnit la vânătoare cu șahu, care vrea acum să facă popas la noi Am Așa că îngrijește-te, Iute, să aibă tot ce trebuie Vai de mine, nici nu știu de ce să mă apuc N-am avut niciodată oaspeți atât de însemnați Mă duc la Bilbil să mă sfătuiesc cu dânsul Prea bine! Bilbil, Bilbil, Bilbil, bilbil pasăre, dragă! -te Vine șahul la noi și nu știu cu ce să-l ospătezi Vine șahul, vine șahul, în sfârșit, în sfârșit ce-a fost ascuns, ascuns, ascuns, va fi deslușit. Ce vorbesc astea, Bilbil? Nu te speria, stăpână. Spune-i să gătească o mâncare de castraveți împănați cu o mărgăritare. Bilbil, te-a luat gura pe dinainte. Ce fel de mâncare poate fi asta? Vrei să zici o mâncare de castraveți împănați cu orez și fisticuri? Și aur cu valuri să-ți-l acoperi, cu valuri să-ți-l acoperi. Bine, dragul meu, biul te ascult. Parizada, vine Şahul! Vai, frate, tare-i ne teamă că nu o să-l putem mulțumi pe Maria sa. Bine binevenit, Mărite Sultan, în numi la noastră casă și ne cerem iertare dacă primirea nu va fi pe potrivea înălţinii voastre. O copilă minunată, și voi, fi ai slujitorului meu, cât mă bucură vederea voastră, și totodată mă Pentru că eu nu am urmași. Binecuvântat fie numele celui ce a crescut asemenea copii. Poftește, mărite Doamne, să te răcorești sub umbralul de conștiință. O apă încântătoare ce trezești atâta desfătare vedele. Dar de unde vine această cântare pe care? N-am mai auzit-o niciodată. Fie binevenit, frutanul căstrușa! veni, binevenit, binevenit! Bine Aici bine e casa fericirii! Mi-aș da puterea și tronul să locuiesc cu voi, copii ai slujitorului meu. Istoria acestor minuni, mariata, ce vom spune după ce ne vei face hatărul să guști din bucatele noastre? Poftiți, gustați. Castraveți împănați? Mâncarea care mi-e cea mai plăcută. Ce înseamnă asta? Mărgăritare? Pe viața mea? Ce noutate la gătitul castraveților? De când mă rog, țin mărgăritarele loc de orez și de fisticul? Hai, parizada! Farizada! Oh, mări de costrușa, dar de când mă rog, copiii unei sultane? Pot fi schimbați la nașterea lor în jilinie. O pasăre măiastră, nu înțeleg ce vrei să spui. Îngăduiește, mărite sultane, să-ți istorisesc ceva. Te ascultăm. Era odată un șah care, umblând într-o seară prin cetatea lui de scaun, ajunse într-o mahala săracă. Acolo auzi cum trei fete stăteau la taifas despre mărituși. O pasăre... Istoria asta mi-aduce parcă aminte de lucruri pline de amărăciune, așa că dacă ai vrea să nu spui mai departe. Nu, nu se poate, trebuie să spun. Una din fete voia să se marite cu plăcintarul șahului, cealaltă cu bucătarului. Mezina însă se rușina, dar surorile o îndemnară atât încât i-a spuse, surioare, Aș vrea să fiu soția sultanului. I-aș naște doi feciori mândri ca el." Bil, bil. ai milă de un biet bătrân." Și șahul împlini dorințele fetelor, dar cele mari o pismuiră pe nezină, deși dobândiseră bărbații la care râvâneau, și se răzbunară schimbându-i copiii cu pui de jivină, iar pe prunci îi aruncară în râu." Hmm. Ce ticălușie. Dar grădinarul îi găsi și cresc eh, Și acum deți vălurile la o parte, Farizada Farid, Faruz, da. apropiați-vă Sultane, iată copiii tăi copiii mei, chiar ei Așa cum îi zugrăvise mama lor Dragii, cât de lungă a fost despărțirea, Tată. Tată. copii, copii, să mergem în pripă la mama voastră care așteaptă de atâta amar de ani în tristețe și singurătate.